Baixontzule ongi etorri antxeta irratiaren uinetara eta aste honetan historiari egin diogun tartera. Comeetssareen gaian murgildu gara egun hauetan eta saio honekin emango digu amaera emankizun sorta bere zioni. Azken bidaia dokumentala aztertuko dugu emankizun honetan, Euskal Herrian behinzaat kometssareari buruz egin izan diren lanetan osoena da. Azkenbidaia dokumentala Jure eta Enara Goikotxa Hernani Arrek, zuzendu zuten, gaur egun desagertuta dagoen moztu filmak ekoiztetxearen bidez. Tekla Gesinek idatzi zuen Gidoia, josean Goikotxeak konposatu zuen musika, eta Juantxo Sargon izan zen argazkilaritza arduradu. Bibila amaikako donostiako zinemaldian aurkeztu zuten. Proiektu shumë batekin hasi ziren Hernaniko Florentino Goiko etxea Mugalariaren historiare tiraka, baina azkenean Frantziako, Belgikako eta Erresuma batuko protagonistak elkarezketatu zituzten eta lau hizkuntzetan grabatutako proiektu handi bilakatu zen azken bidaia. Baina azken bidaiari buruzko gainerako xetasunak kontatzeko Jure teieria zuzendaria izan dugu telefonoren beste aldean. Ba, Jure teieria, kaixo? Kaixo! E, noiz eta nola ezagutu zenuten zuek? Kometzarea nola izan zenutenaren berri? Ba, orain gala urte batzuk e, ja diskutitzen ari ginean batzar batean dokumentalak sortzeko ideia desberdinak, eta batzarrean zegon pertsona batek aipatu zigun gure herrian herriko e, e, pertsona baten izena, ez? Florentino goikko etxea. Eta batzar horretan egun den erdani harbi, eta ba, ezken ikin ezer pertsona hori buruz, eta ziginen ikertzen, Jakin genuen hori bigarren munduera nirezare garantitxu baten modalari izan zela eta hortik e, kanpora berelanako lanako jartzuna izan zuela eta medaia jaso zituela eta oso baitatua zela eta harritu gintun ezerrez jakiteak eta hortik asigin nintiraka. E, zergatik pentsatu zenuten, ba, bueno, dokumental baterako aproposa izan zitekela historia hori? Ba, E, elementu asko zitxun asteko zeukan, ikerketa historikoa, bestetik bazuen emozioaz e, e, dertakari asko pasatzen dira ezagutu benitun e, orain dik dizibik zeuden pertsona batzuk eta taiek kontatzen zituzten historiak ikusten genuen emozioare bazutela eta iruditzen fitzaigun gainera e... Zala gaibat, e, Europan, batez ere, Frantzian, Belgikan eta Erresuma batuan tratatua izan zena, baino gure aldean, Euskal Herrian e, oso isirian mantendu zena, eta garai hartan, o, za, ba, 2000 urteko hasieran, bazan, e, baliguru bat, eta martxagat egintzen zen urtero, baino hortzika parte oso informazio gutxi, e, zegon buruz eta iruditu zitzaigun ba, bazala hor materiala dokumental bat eta azkose gauza gehiago egiteko. Asierako asmoa ez dakit hori zen, baina azkenean handiko proiektua izan zen. E, bazenoten gauza sumeagoa egitea, baina azkenan apusto handia izan zen, ez? E, bai, egin beti izan genuen idea e, nazioarteko zan bat izan behar txuela. zuela e, zentzurik hemengo gure txokoko historia bakarrik kontatzea, ze importanteagoa iduitzan zitzaigun kontestuan jartzea, ez gauza zabalbaten baruan jartzea. Eta horretarako iduitzan zitzaigun beharrezkoa zela e, kanpora ere ateratzea eta guretzat bakarrik etzen gauza bat egitea. Egia da ezidan gauza sume bat bentzatu genuela, baina ikusita zein historiak, Eta kontatzeko ze zen eta hori e, erakargarri eta ikusteko erraza egiteko ze baliabide bide behar genituen e, baxontzan ahonditzen, honginean tekurso gehiago bilatzen eta azkenean bai nahiko nahiko laen ahondia, luzea eta azaila izan zen bukatzeko. Nola egin zenuten dokumentazio lana lanaz honek ba eskatuko zuen lan hondibat ez? Ba, bai, e, bueno, hasteko oinarri hartu denun Juan Carlos Jimenez de Aberasturiden liburua, urteak dira aurkitzen ez dala liburu dendetan, liburu tegitik eta fotokopiatu beste haukirarik ez izan, eta gero bere laguntzarekin hasi ginen e, zuzenean e, zerbait kontatu zezaken jendea ezagutzen. Eta beste alde jarri ginen e, kanpoko bai e, Frantzia, Belgika eta erresuma batuko elkarteekin eta haien bidez ezagutu denitun, han ikertzen ari ziren beste historialari batzuk eta haien bidez e, beste pertsona batzuk eta ja arxiboaren munduan ere barneratu ginen e, beti haien laguntzarekin. Gia e, esan ikerketa historikoan ez gehien izbakarrik egon ze beti okidegu inguduan zarebat e, lagundu diguna gauzat bilatzen E, identifikatzen eta pixka bat banatzen. Baina lana handia izan da gero aukeraketarena, e, informazio mordoa lortu dugu, eskarrizketa pila bat egin genitun, eta gero hori ordu, gerdiko dokumental batean laburtzea, izugarrizko lana izan zen. Egia da, sareko protagonista nagusioien bila joan zeinetela, berdin, Euskal Herrian, Frantzian, Belgikan edo erresun batuan ez? Eh? Berta eragumeketu zineten. E parte guztia kontatzeko den leku guztietera joan bergenun, ez? ez e... Gau, hemen kontatu ziteken, historiaren parte txiki bat, bakarrik, ze parte hartu, emengo jendeak parte hartu zuenak, parte hartu zuen batez ere, mugaren, muga pasatzeko momentu horretan, ez? Justu iparraldean muga pasatzeko zai egoten zian momentua, Nuga pasatu eta hemen e, zerbitzu diplomatikoak eta jasotzen zituen momentua bakarrik Pentsatu behar deu, e, erazkin lariak zalbatzen e, zituztela batez ere ez, erazkin lari horiek Europa iparraldean, Belgika, Holanda eta Franzia iparraldean erortzen zidela, e, babai bautazituztelako edo matxuran bat izan zutelako erazkinean, han jaso eta zaintzen zituztela bidaiatzeko aukera zitzuten arte, pero bida luzea egiten zuten frantzian zehar, paraldera iritsi, eta muga pasatu ondoren ja, erresuma batuko zerbitzu diplomatikoak hartzen zituzten, eta zituzten gibraltarrera. Orduan, gabe nengo kontatzen bagenun, bakarri kontatu genezak entzatik, txiki bat, eta ezintzan huldertu lan horren garrantzia beste guztia kontatu dabe. Garrantitxoa iritu zitzaigun, lehen ezan dugana ez, kontestuan jartzea eta hori e, bizi izan zutenen eskutik altzala kontatzea. Norakoak izan ziren elkarrizketa horiek ze, bueno, aspaldiko gaiak ziren, gai delikatua kuatzuetan eta ezakete oso ituta e, seguen jende hori, ba, lehenagotik itzegitera? Genetik dago ez, batzuk bai urteak eman dituzte, batez ere zere belgikan eta frantzian eta errazuma batu handein historia kontatzen ez, egia bat egitek jende oikeienek oi, ezaten dizute e, gerra ondoren eukizutela garaibat ez zuten aurriguruzitze egin bai ez. Baina bero e, urteak aurrera joan ala pentsatu zuten gehi askok e, kontatu behar zutela beren esperientzia E, batez ere bereien asmoa da, horrelak e, hori pestein horri ez pasatzea, ez. Eta askok babazuten zea hori ez, asmo hori, eta nola baite, asmo horrek gultzata kontatzen dute behin eta berriz beraien historia. Baina badalde beste batzuk e, ez dutenak nahi izan, eta elkarrizketaiek oso unku unkigarriak izan zian, ze da zan, da zidan pertsonak gutxi kontatu dutena bere historia eta ordu oraindik, oso fresko, oso gordin kontatzen dutenak ez, eta ba, oso, oso momentu untigarria bizizan genitu endera ekin bai. Dokumentalean, elkaresketa horiek ustartuta daude, garaiko pasarten erreprodukzio batzuekin, pitzatu zenuten horrek dokumentala aberastuko zuela nola bait? E, ik, iritzen zitzaigun gaur egungo goikuspegitik, oso zaia zela imaginatzea garai hartako bizitza. Eta irudi gutxi batzuk lagundiko zigutela gerturatzen. Irintasun e, hori, e, e, zera, beldurra... E, oso zaia da gaina imaginatzea e, guk dokumentalean ateratzen dian pertsena behienak e, aginien ja gora egin dute, asko, irurogeitan bar, edo larogei ustetik gorako pertsona dira. Baina bukontatzen ailean historia badera, ziren, eko zo gazteak zirenekoak. Ozu pertsona, aitona mona hoien aurpegian, pertsona gazte baten aurpegia jartzeko beharrezkoa zan, argazkiak baren ditun gutxi batzuk, bai, arxibu irutirik ez tsegon, noski, gara hartakoak eta orduan modu bakarra rekonstrukzio egin historikoak egitea zen. Eta ba, ez grabazio nolakoa izan zen? Ba, fikziozko pelikula batekoa bezelakoa. Eee, jende pila bat, e, dokumentala grabatzen irun lau pertsoneko taldea balik maginan, e, ba, rekostruzioak grabatzen ari ginen momentuan hogei pertsona zeuden lanean. Eta, ba, edo zen, pelikula grabatzen den bezala baina egun gutxiago asratuz. Benetako estenatokiak hau tatu zenetuzten grabaziotarako edo ez nola izan zen? E, benetako estenatokiak ez zeuden. Ez ziran ez iztitzen baserria, baserria berrituta dago, asko kostatu zitzaigun itxura hori zelten baserri bat bilatzea, e, baserri gehienak gaur egun berrituta eta gaudelako, Eta, eta beste zenatotiekin ere e, berdin, ez, izan genitun. asko nolakoak ziren ere ez genekien. E, Bidasoa bai, bidazoan grabartu genuen hausua, hori izango zen eta mendian egin genuena ere bidazoa inguruan izan zen, baina ba, beste guztia, ez, beste guztia lokalizazioa dira. Azken bidaia dokumentala da, baina batzutan, Abenturazko filma diru diez, eh? baditu hori hor lako sagaiak ere bai? Bait, historia, bera, aventura historia bada parte batean, ez? Bai. Ego baintzatarra horrela jasotzen degukuk gaur egun, ja, igual, ba, ba prozesatu da galako historia, eta kontatzen duten dutenagia urte asko pasatu dia, eta badutu gaitasuna ba, aspaldi pasatuko gauzeitin egiten egun bezala, ez, aventura bihurtu eta historiopolik bat bihurtzeko badauka bentunaren eta eta emozioaren parte hori, baina, bueno, badauka ere beste parte bat e, eta, batzuk sufritzu zituztea ondorioena e, gogorra dena, ez, eta tristea dena. Gero, Gidoirako ba, bueno, bilatu zenuten e, elkar lanat, teklagizin bretea narrerekin, e, nor da, bera, eta zerratik hautatu tatu zenuten? Bueno, teklagizin da, e, ba, Elenarekin beste zuzendariarekin ikasitako pertsona bat hemen bizi da. E, orduan eh, bagemuen hemen bizi zen pertsona bat baina ikuspegiz eh emango ziguna eh ere, osea, hemendi kanpora ulertu ziteken eta eta izango zuen e, dokumental bat egiteko aukera galdu bade guk hemen goikuspegitik kontatu nahi genuenean bakarrik, oztarako bagen denku, baina kanpoko ikuspegiori ere emango zigun pertsona bat nahi genun, aparte, e, giloilariada bera, eta e, ere, gehien bat fikzion mundutik zetorren ez, estrukturatuzuen historia, ere, em, ez bakarrik kontatu nahi genuen historia hori, kometen historia hori kontatzeko, baizik eta zukezaten duzun zentzazioriaren mateko hau da pelikula bat dela e, jarraitzen bezula pelikula bere gora berekin, bere emozioarekin eta bere evoluzioa daukala eta ez giala gelditzen bakarrik e, gertatutako gauza bat kontatze horrekin ez? iristen zeala emozioaren beste puntu gatera Azpimarratzeko da baita ere izkuntzaren aldetik duen anistasuna ez, Euskara, Gaztelania, Frantxesa, Ingezatenak Nahasten dira denak gustartzen dira baina bueno interesa ere badu horregatik. Nu no, guretzat bai hori hasieratiki izantzen guretzat e, eh lauza bat, ez nola e, momentu harretan, ez? 40 garren abarkadan asko pentsuten beste hizkuntza ezagutuko, eh bueno, gaur egun askok da kiro ingles, hiska, gaztelera, euskera, esanetz erresada gutxienez 2 3 hizkuntza jakitea. Haino, barai hartan, geginek jakingo zuten beria eta punto. Orduan, nola lortzen zuten bata bestea, baritkin ulertzea, e, eta hori dena antolatzea eta egitea, e, zeha horrekin ez, eta hori ngarantzitzua egiten zitzaigun, entzutea izkuntza horiek. Hau da, ez, ez hori hartu eta dena bikoiztu eta, eta dena uniformizatu baizik, eta ikusriak ere, entzuntze zalaan iztazun hori eta, eta diferentzia horiek dokumentala ikusi zuen parte hartu zuen jendeak ba ja baiet eta nolako harrera izanzen izan zuen ba horien artean. Egia esan oso ri minen ikusi zuten arte, zer beti da norbait jartzen dezunean, zuk aukeratzen dezu, der kontatu dizunetik zerrabili zerrez zer elelektan jarri, baino egia esan gehieneek asko gustatu zitzaien eta eta oso pozik hartu zuten, lan bat bati zaie eta eta erabiltzen dute berero, eh, erakusteko, eh, GIDE, Lagunei, eh, Nikustetarro daudela parte hartu izanaz. Eta zuek pozik gelditu zineten azken emaitzarekin? Bueno, betik herbitzen saizu hor eh erabakietan e, baiz beste modu bat zaekin bazen eta baino ezgu emaitzarekin oso kontentu daude usten dugu e, lortu degula e, kontatzea historiak aldi bedean e, pelkula bat egitea e, pena nagusia izan zen ez ohi gehiago gehiagodukkitzea ez zagalkundean ez zera gehiago eukitzea, eta jende gehiago ongana ez iristea. Hori no, beste lanbada eta eta guk, pelikula bukatuta ja, ez genun izan hori egiteko gaitasunik. E, orain eukideu aukera e, pizta bat hor, arantzat txo bat gentzeko, eta e, donostiako udala interesatu zen, orain dela Gute gai honekin, eta guk proposatu denien materialpilo bat genuela, e, dokumentalarekin sortutakoa, eta bazegoela aukera beste zerbait egiteko horrekin. Eta eginda erakusketa bat, Santelmo Museoan eta Skuna Zentruan Bilbon erogon erakusketa hori, espero degorain mugituko dela, eta aukera izan dugu hor, guk ezteu egin erakusketa, guk materiala bakarrik eman deu e, erakusketa egiteko baina aukera izan da, e, beste modu batea historioria zaltzeko, eta hoi e, ba, batean gorretazekon material pila bati, irtera emateko, eta eta nahi duenak e, pixka bat zakondu e, ba, pertsonain batengan edo gai batengan, hor zeukan aukera e, joan eta e, video behio ikusteko, e, informazio askuratzeko, eta, eta eman dio bizitza berri bat bezala, eh, pelikulari de zait, dituzait esanduzun hori ezuen izan espero zenuten oihartzuna edo edo bueno, e, merezizuena. bueno merezizuena dakit, eh merezi zuena. Bueno, merezi zuena da txakite izantzan eh bueno, ekontzan oso denbora gutxi egontzan, oso jende gutxi egontzan eta trenzan eta promozioa egintzan, eh zaila da jendea zinera eramatea. Eh, oi da zailena. Emanaldiak egin dianian bereziak e, gaiaren inkuduan, e, norbaitek antolatuta, eta uzalak e, egin da pase bat eta kolokibat da, zerbait horloan, bai, da, baina bestela zinema bakar, zinemaldian, e, donostiako zinemaldian estrenatu zen, eta, eta ze guztiak salduta egontzian, ez da zarrerarik etxangel baina gero ondoren mm, zaila da. Ezta RS ibizten dan gauza bat, ezta pelikula hundi bat, ezta izugarrizko iartzuna daukan zerbait. E, nahi duenak eskura garrida auka, e, degu ere erosida iteketago. Tartekagaten bat zahaltzen da, baino eria da e, zailagala e, publiko zabalago baten gana ibiztea. Ego zin pelikula txiki digazatzen zailan bezala ez da gure kasua bakarrik. Ego zain pelikula txiki digazatzen zailan gure kasua bakarrik. Gainera, hori kontuen hartuta, ba, bueno, e, gertakari historikoak kontatzen direla, ezakit uste duzu dokumentala e, horretarako bueno, modu okia dela, gertakari horiek zabaltzeko, edo esaten duzun bezala ba, jendeari kostatzen zaio dokumentalak ikustea. Hini ikustet jendearik kostatzen zaioela jartzea ikusten. Eta behin ikusten azten denean ez dauka daukalainingoa arazorik. Arazua dela jendea erakartzea. Eh, Telebiztak ere badauk-aukera botatzeko, eskubidea dauzka, ez zitu bota, ez du bota, ez, eh, urte hauetan eta, no? Horendala estrenatuta handik zehilea betetara bazitu eskubideak botatzeko, ez dute bota, ez dakibuz ergaitik. Eh, bueno, eh, badago jende interesatuta, baina, bueno, ba, gai asko daude, eh, doko, material asko dago, filma asko daude, bueno, ba, aukeratzea, ba, jendeak beste zerbait aukeratu du, da... baina esaten dizutena, eriten danean, norra bait, e, zerbait egiten duenean, eta borondatea jartzen duenean, eta orban, eta gana, lortzen denean iriste, orduan bai, jendeak ikusten du gustora, eta gustatzen zaio hori, eta arazoa, arazoa da igual, eta aukagula horrelako e, doku, dokumentalak ikusteko tradizioa ditu oituradik. Bai. E, Experientzia honen ondoren berriro gingo zenuke horrelako hor dokumental bat sartuko zinateke dago aventura batean? E, bueno, agian aurrerago bai, momentu honetan ez, ebizi beharra dago eta eta horrelako aventura batek estu bizitzeko ematen eta klaro, egin behar bat ima lan bat eta gero horrelako aventura bat, bai, ja esfortzua hundia da. Sondo banaeraaletik besterik ez ziurre, mil eskehar.: Mil esket zuri. Atlantic besterik zentzule. Honekin amaituko dugu komertzareari buruzko emankizun sorta berezia. Mille esker eskinitako harretarengatik.